kemi thënë përto duke u bazuar në argumentit e shëriatit, kjale se Allahot Azzogjallë dhe fjale se Muhamedi sërë Allahu al-Sallem, kemi thënë se të gjitha ato që i kemë përmandur jenë të babaza, të panevojshme, madje edhe të rëzikshme për individin. Son të me lejnë Allahot Azzogjallë, jemi në takim me një tem të rejë.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 Islami diën dhe si e trajton deturin çfarë Islami quan deturi e çfarë për të nuk është deturi e kështu me radhë Njeri i dishëm pozita e tij, vlera e tij dhe gjithashtu edhe në anën tjetër rreziku i ignorancës dhe njerëzve i ignorant Sondë do të mjaftohemi me një hyrje të përgjithshme që do të ketë detale të caktuara të rëndësishme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 po përshka këtë disa rëthanave të caktuara, ta saj kohë, dhe vet rëthanave që jetu njerëzit në tu. Andaj, është pak e shëqrua me një habi, qudi, që e ka përgjigjën e vetë. Andaj në aspekt në parë, mund tjetë e quditshme, mund tjetë ju e zakonshme, pëse të filluat me këtë ajetë. Por, kur të ipit përgjigjë e duhur, atërë,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 dhe është fitu dhe është filluar me diturinë. A thuall pse? Në fillim mund të të çuditshme, pse dituria? Pse nuk është filluar me një term tjetër? Të me një tematikë të tjetër, edhe pse edhe ajo ja është shumë e rëndësishme, është trajtuar më vonë në Kur'an, por është filluar me diturinë. Kjo për shkak se ka përgjithë të shumta, por ne po mbetëm këtu për ta larguar këtë këtë habi dhe këtë çudi.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 pse ka filluar shpalja fillimisht në ajetin e par ikora, ledza. Habia dyt, e dytë që takohi me te në rrugën e shërimit pse ka zbrit fillimisht me këtë fjalë është habia, e pse dhe kjo ka prigjene vetë, është se kërkesa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 Allahu Gjellewa Allah e Gjelle zbriti fjallën e por ikra për t'ua imponuar njerëzve një aktualitet të ri që atyre u duheja ta nuk mirësh në me ta. Andaj shikë e fëqin e Kur'anit. Imponën aktualitet të caktuar për kunder për kunder angazhimeve, preukupimeve, agendëve të njerëzve, për të treguar se unë u amësoj agendën juve.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 Në kuranë i një më poshtë dhe në këtë rafshë. U amësaj se si është gjuha. U amësaj gjuha në letërsinë. Por u amësaj edhe aspektet tjera të dies dhe njëhurisë. Për treguar se kë kuranë ka ardhë që njëri unë të nëzirë nga ersirat e pa dies, nga ersirat e bestytnive, nga ersirat e trilimeve dhe paragyukimeve në dritën e dies dhe njëhurive. Në atë që të rësisht është përpugëthja me mendin e shëndosh dhe arsyën e pasër dhe logikën e shëndosh të njëriot. Nuk ka mund si asë njëherë të bjendesh arsyja e pasër. Shikosa bukur e kanë definuar problemat, arsyja e pasër. Do të tëtë, në qovë se vetëm arsyja është ju e pasër, bjendesh me Koranin. Për arsyja e pasër, e pasër, lartë tendenceve,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 fakte, logjik të shëndosh dhe arsujet e pasër. Nuk patë mundësi Arabët ti përgjënë kësa i përgjën sfida, e hasë asë kush pasaj pas Arabët. Mbeti Korani baza e dijes. Dhe kështut është edhe sëtë. E për kënuk është ashtema jonë se si Korani është baza e dijes. Në qofë se koptojmë drejt, e koptojmë se në Koran, për mes Koranit, mësojmë të gjitha shkencet e tjera. Ndaj,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 Erse islami erdhë, kërëan e erdhë për të zgjeruar kuptimin e dijes, për të futur në konceptin e dituris, edhe me i done fushat e tjera, që fatke që shësat të kënjerëzit nuk konzidru në dije, për ato janë dije. Ndë islami nëzori njerëzit nga ngusësia, apo e epsheve të tyre, nga ersire e kësoj vote, në gjërësin e logikës,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 andai arabet e thon nje fjal i dhauri fa sabab batal al ajab kur dihet shkaku apo atare çuditja nuk ka vënd ma habije nuk ka vënd ma ski çuditësh un e njem shkakun çka ka ski çka çuditësh po nje apo është për të çudit ku nuk dihet shkaku po kur e di shkakun e dim arsyeën përgo çuditja andai është për çudi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 dhe të dobeshme për njerëzimin. Andaj nuk lejot që të përkufizu diturija në një aspekt saktuar dhe njerëzit vetëma të i të fokusu në si kur sa araba që u fokusua në gjudhe të tërsi. E pastaj të privua njerëzit nga aspekte të tira të dituris, nga fusha të tira të dituris. Në e mërë të asoj se kjo nuk është dhije dhe kjo nuk është shkencë. Të nësoj më tërë se që ka është shkenca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 menher pas kesaj i erdhi gibrili menja nje tjetër duke i thënë ya ayyuhal muzammil qum elayla illa qalila nisfahu aw anqus minhu qalila aw zid alayhi warattil alqur'ane tartila in sanulqiya alayka qawlan thaqila o timbuluar gse muhammed son kurendjejt ayet elza Nuk i kështë e, e letë, të apërbalante, nuk i kështë e kjo situatë e letë. Me gjithatë, Allah u gjëllewale e ngarkoj me këtë obligim. Dha i shkoj si, si, si, si, si, si, si uh, frike, i trambur, si shkoj si frike, shqetsimit të gruja ti Khadija, radijallahu anha. Dhe tha zëm miluni, mëmbulani, mëmbulani, po thoi si ka e thë. Shetër kësutat anuk pat mundi që Allahu xhelleu wala me lehtësi ti as vetë t'treguari ti pa ushqetur, pa ngarkuar. Ja, për t'treguar se kjo që po e merr ti është strajt, ta vlerësoj dijen. Andaj ai që merr dijen lehtë, lehtë, edhim nasi e marrin sa dijen lehtë. Nuk di antab lërsanë njesa. Fikadim li në librë ti, nuk e dim li në një dijshum. Andaj një nga shkaqja që sot nuk vlerësohet njeriu i ditur është se njerëzit nuk kanë dhije, dhe në qovë se kanë, e kanë marë shumë letë, pa ndë një mund të theksua, nuk kanë paguar djërës për te, shumë, për që a ditur vlerën pasaj. Përndaj, Allahu Gjellewala e bëri të rëndë film, për në këfjullim, përmes një metude të rëndë, që të dhije se kjo dhije është efshtirë, në këshkja e letë, andaj thëtë Hasan el Basriu, po të ishte kjo dhije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 Apo, nuk është letë të arritë dirit e kaj. Andë Allah gjëllevëlejtë thë, o, ti imbuluar. Gretu dhe falu. E mësëj si të falet natën e qëfar pjese, për po në fundi tha, inë se nulë ki alejke ka ulenë thekila. Ne do të zbresin bitu një fjallë të rëndë, një fjallë me peshë, me rëndësi të madhe për juve. Kër është, si e fillaj islami, që nga dita par, tretimin e dijes. Dhe kjo është e mjaftushme për të kuptuar rëndësin dhe pozitin editorisë që i islami, e dha islami, dijes dhe njerëzët e dijes. Gjitha është që kuatë në ruar të përmendi para se të kalon koha rezervuar për këtë pjesë, i stami shkëllë një hapë më tutje. Fjale e kara, ledza, studja, Masa, të gjitha këto sinonime te diturisë, pajisë me dituri. Të gjitha këtu apo shërbyen si një ndarje e historisë në dy sh. Që nga ajo ditë u nda historia në dy. Si u nda? Periudha para fiorës i qira u quajt Jahiliya, Iranç Në periudhën pas fiorës iqra u quajti periudha e diturisë. Madje edhe njerëzit e sëlet paisën fatkeqësisht me tiparet e njerëzve që ishin para fiorës iqra shëryuat i quhan i njérant. Edhe pse ata mund të jetojnë me këtë ku, andaj shi koçfar goditje të fuqishme i dha njerëzimit në kuptimin pozitiv.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 nëse e ka kushtëzuar kuptimin e fes, me diturit, e ka kushtëzuar adhurimin e Allahut, me diturit. Prendaj, fjale që ne me të him në Islam, fjale që me të ne e dëshmuim për kacin tonë në Islam, cëla është? La ilaha illallah. A shkje fjale? Nuk me në tënë të adhurohet me të drejt asë kush, posë Allahut. Shikane,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 pastaj ky qe njerëz përmes dijes në nyjën e shahadetit dhe adhyrimeve të Allahut azhxh. Prandaj Imam Buhariu rahimuhullah në libëtin e tij, një kapitinë të tërë ka quajtur Kitabul Ilm, kapitinën mbi dijen dhe një në kapitullin e këtij kapitulli apo i këtij librit mbi dijen, një kapitull i këtij libri për dijen thot El-Ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ditoria via Në Islam, kur ka vënë ndija, dituria thot Imam Buhariu vie qabl al qaul wal amal, para fjalës dhe para veprës. Do thot në Islam nuk lejohet të flasësh asgjë pas meditorisë. Nuk lejohet të veprosh asgjë pas meditorisë. Çdo fjalë pa koordinuar me meditorin është ignorancë. Çdo vepër pa koordinuar me meditorin të kthen në kuën e paganizmit, që është para fjalës ikra. Andaj para meditorisë Degadenza, paganizmi, janë të huaja për islamin. Janë, janë absolutisht largë nga aj. Dërsa dituria me këtë fjalë që ka zbritur, pa dushim se, thasht i dha një kahje të re historisë njërzimet, duke endar njërzimin në dësh, në të ditur, të ndryquar me shpallin e Allahut,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 për të hapë mundësin pasaj me pjesë në dytë, është se, djetarët e munduar që të bënjë nëmrim të fjallës dituri, vetëm në Koran. Fjallë dituri, në gjuhën në rabë, i thotë ilmë, ilmë, ilmë. Andë e djetarë kër e kanë numruar të rejtimin e Koran të kësojteme, e kanë numruar vetëm për ma së prejes ilmë. Sepse janë përdor sinonime të tjera për deturinë, ose drejt për drejtë që flasin për të apo në mënyrë të rrethorazi, po të gjitha nxjisin për deturinë. Kto nuk janë përfshinë numrën. Është përfshi vetëm fjala ilm, deturi. Me të kemë. A dini sa r ash për mandat në Kur'an? Ash përmend afër 779 herë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 ndërsa përmendja këse fjale në hadithë dhe Muhammedi s.a.s. është aqë e aqë e shpeshtë së so që mund të thimi së nuk mund të nëmërëm. Me që përmenëm dhe tëtë të, uh, sahion e Bukhariut ma herët uh, libri sahion e Bukhari shkuat në ruar është një, vetëm një koleksion nga koleksionet e shumë ta dhe të nëmër ta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 Libri më i sakt në përmendin e hadithet e Muhammadi sallallahu a.sallam. Adini sara është përmendin vedem në këtë liber, filla dhja në bitë 300 herë. Në umet, një popull që njëdo kaptin nga 7 herë, ka kaptin që së përmendin dhja, fara ndoshta, në koptim dhe i për det, por përmendin në kaptin të edhe 25 herë. Ndë kur thëmë 7 herë, është mesatarja e përmendit në qëfët e shpërndat gjithasurët. Një Kur'an, një liber i udhëzimit si Kur'ani, që gatin gjithdo faqe të ti, gjithdo faqe të ti, të përmend diturin, të nzit për dhije, të të rejkë vëretin që mështë bën nga një rantët, që ka prët nga këj liber tjetër pas që tjetë liber i dhijes, liber i shkencës, liber i udhëzimit, liber i drites, e që njerët ka nevoj shumë për tesat ande të flasësh për dobin e dijes, për rancin e dijes në Islam është të flasësh për det që nuk mund të përfundosh së foluri as në një emision, as në dy as në tre as kush e di sa emisione tira. Unë dëshrova që kjo të tashme vetëm si një hyrje te jeta e përditshme në këtë me këto informata që i përmandëri më tani duke lënë pa përmendur argumente e argumente. A jeta, a jeta, hadithe, hadithe të shumta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 Që do të mërkur, për orën 20:30 minuta, prezantojmë drejt për drejtë emisionin Kam një problem me Hoxhën Muhamet Dërmaku. Ky është problemi i një mundësi më shumë për shikuesit tanë. Edhe ju mund të telefononi për të bërë pjesë këtij emisioni. Ndërkaq Hoxha mirë prit telefonata juaja dhe do të u përgjigjet pyetjeve dhe, dhe problemeve dhe që ju i prezanton. Aktualisht të marr ndihmë sugjerime të duhura për tejkalimin e këtij problemi.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 Një emision që shpjegon holsisht shenjat e kjametit vjen të shtunën nga orën njëzët e një me hojgj Ismail Bardhoshi. Ka njërët të tjilë dyshojnë bëj fakt një rinjalljes dhe shtrojnë pyetje bëj argumentet e rinjalljes. Kur shenë argument të rinjalljes? Shenjat që ka ndodhur. Shenjat egzistuese. Shenjat që pritët të ndodhin. Metoda më esak të trajtimit të shenjave të kjametit dhe konkretizimit të tyre në botën aktuale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 Andaj Mos Haroni në ndiçni që do të prendë ora 20.30 në emisionin Eqim Se Bashko.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 Facebook, dhe gjithashtot edhe SMS-ave që kanë ardhë Thëtë Mirë, para se Na lehme se kemi telefonat Urnani? Salamu aleykumus Aleykum salamu aleykumus Aleykumus Aleykumus Po, bëmëla, të tëndëgjujemi, falëla E, si, në në në e kënë Fri, e kënë E kënë në i fa frimi, e dërë Dërë në të fërështë në fërështë Dërë një në gjine, po është gjina për frikë për fejt mëslimen, a të shysh, a minë është në më të rrgur. K Ke frikë caktuar prej qysh edhe njëre, a banë mësjaru? Ko, kërë në rrënë e kam i fa frikë, mësë frikë, që me thonë, ishë në gjine, me thonë, ku është për nësë ishë të tëse për dishkë kërën e kam i rrënë, e kam i frikë, e dhe e. Ta,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 Dekanç Fryn dhe pretendon se me kët fryrje shiron njerëz të smut që janë me smundje ndoshmësi, për shembull sigare nga prekjet e gjenvës oksimrat dhe kur pyetet për metodën si shiron thotë nuk mund ta tregoj se kanë besim të trajguar. Kjo është një shenjë e drejtpërdrejtë që i duhet me një magjëstar dhe faltor, ngasë do thotë njeriu që fryn, lexon munduhet të përdor mjete legjitime për shërim për këtë smundje në koc ka katmshef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 A është në zonë a më zonë për shemb njeriu? A do të ndahen Allahi apo qartë, po thone, Allahi e qartë, e qartë. E, në zonë me fone me mësuar dikush që jam profesor apo mësues aty kush? A është në zonë që ish Allah e ka shkruar? Është qartë valla, është qartë, është qartë. A citone se Bona si atë tregon vozza se totalim sepse s'po di këtë. Inshallah, inshallah tash më për Gjerminin Allah, tash inshallah. Ah, faleminderit. Korqe valla, korqe, faleminderit. Faleminderit shumë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 Por nëse nuk e ndjek rrugën e turistit, nuk ulet para arsimtarit, para mësuesit, nuk ulet në bankat e dijes, mbetet ignorant, edhe pse është i shkadhtë e inteligjent për të kuptuar. Dhe ka më së njëri tjetër në nivel më tëllë të ultë inteligjencës, mirë po angazhohet për përpjekët, fiton. Andaj dallimet ekzistojnë. Dallimet ekzistojnë. Mirë po nëse njeriu jo, kët begati, kët dundit e Allahut nuk e përdor për smari, nuk e përdor si duhet,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 Pra ndaj, është me dëdonëme, po, Allahu ja jep ku i të të mundësin, mirë po, nuk duhet absolutisht dhe nuk është e lijuar që të thirëm i vetëm në amartë të kësaj dhe të neglizhojm angazhimin dhe të neglizhojm talim anës pastaj mundin, talim pastaj zelin, ledzimin, sudimin, ka se kjo është pa dyshim që feja refuzan. Refuzan feja që njërit më bërgjëvec, Zotis, se ka dhon Zotit, vala, jenë ja, Zotit gjithë ku ti kebë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 të kujdeset njerëzit për te, mësusit për te, familia për te, që ki pasaj të bët njësër dikushi, të arrin në bas të këti të lindi që ka. Prandaj, kjo fjal ka diqka dë vërtit, por, ka diqka që duhet të shëruat dhe të bët e qartë në qofë se kësute lejmi të përzjedhshme, atër mund të keqkuptuat shumë, të një në zanë shkollë, nuk më sanë, balë të nëtojnë, me mësu, spej adon e vla shkollën, jo do të mjë adasht, por problemi është në metoda që përdonim për ta stimuluar, për ta motivuar, se nga njerën do të që mësu si shkollë, arsimtari dhe profesori, nga pakujdesia, nga njëre, nga njëre nga i prilën nga motivet të ndryshme, nga njëre, nga njëre nga, Andë ju jo kualifikimi i duhur mundën që ta mbysin talentin e caktuar. Mundën që edhe mos din se si të punojmën një nxënës. Andaj duhet të dim se si të punojmë atë. Në ç'punoj mirë, wallahi edhe nëse shumë i dapt, mund të mund të arrijë diçka. Normal, njeriu dihet pasa delon dikush merr dije më tepër, kjo më pak, por nuk mund të mbetet i pashkolluar tërësisht. Pa dije tërësisht nuk mund të mbetet. Qase Allahu xhala Gjella xhelalu ia ja ka mundsuar njeriu të pa të pajisë me dije.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 Tukje, përshan, shkel, kuron, si të po, po, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e mërtë përgjën të ashtë në shala mërejnë, allatë alëgjënë. Në të në mirë. Në të në mirë. Njerëzën nga njerë e kur kanë mësë pajtime, kanë dë njerë ndë një konflikt saktuar, mundohen që të ambrojnë mendim në tyre në nëtë ndryshme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 Nuk bënë mëshkëllë Kurani, mjaftohu, pasha Allahun, dhe mjaftohu, asë gjë më tjepër. Kjo është e mjaftohu shme. Kemi një telefonat të të tërë. Ur nëri. Salama aleikum. Aleikum, salam. Da është sa me pyte për namazëm e drejtë e zëbatim që i qenis, bastë që kom në dëgju, une punaj, dhe vazhdimisht kohën e i qenisëm djinnam punë. Vëndë për shtatë që më për në farë në mazën e qënëis, aty nuk komë pasër, dhe për së në për për shtë, a kërste le ushën e bashkanë gjithë në mazën e drejkës me të qënëis, jo vazhdimis, po, ku për shaman, ku të jëmë në tunë, ku të jëmë pushemë në shpejë, e... por me bashku gjithë mund, gjatë ararit punë, sa po, gjithë mund, po kujt jetë jam në orar punës po edhe zën çka për përshtatshëm për namaz nuk kam e çish nuk ka vend përshtatshëm për dohom mhën... e i, për shpachem, dhe ani mhën... jam po ashtoj për noi të mos fëti aty ne jiten për shemb mos hy ka kibla dhe në gut po nëse guna me fal aty namaz po po e çort çort çort Inshallah ma qonçi ti muslimi bashkangjit namazën e 40 ta të, të, të, të, të qenish kur ti ke kushtet për shemb që sën përshtatshëm për mision. E qartë, e qartë. Inshallah tash mer përgjigje me lenin Allah ta zotojë. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Allahu Jellal wala thot në Kur'an in-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allahu thot në Quran. Me të vërit namazi u është bërë obligim besimtarëve dhe besimtarëve në kuhën e caktuar. Andë gjithë namaz e ka kuhën e vetë. Nuk lejohat që të përzihet ndonë i namaz në kuhën e namazit të të të të të të të të të. Kjo është esenca dhe baza. Dhe duhet të insistojnë vazhdimesh të falë në namaz në kuhën e ti. Prandaj edhe Allahu Gjellora e ka lejuar besimtarën dhe besimtarën që nga nj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 Momental, do thot, dal ku namazut, hin ku atëher ektaolos e ka fal namazin e kursë e kaluar. Para më ndanë shikuar në rruar, nëse mirë për ata e kërsin për ata që falen, ata falen, por veç kohën janë rruën, Allah ka mirë për ata. E çka u mërmën për ata që sfolin, heq Allah në rruajt. Çfarë mirimi janë ata, çfarë kërcnim janë Allahu, Huale, Allahu për Allahu dhe Allahu na rruaj. Po ti thënimi temën tonë. Andaj ne si duhet që të kujdesemi për namazin ku nevat. Përjashtimet ekzistojnë, sikurse transmeton Ibni Abasi radhiyallahu anhu. Dhe kët hadith e ka shnuar Buhariu në Sahihun e tij. Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një ditë bashkoi drekën me Ikindin në kohën e drekës. Dhe bashkoja kshëm me Yacin në kohën e akşamit. Dhe pasaj bëri edhe ndryshe, bashkoi Ikindin me drekën dhe Yacin me akşamin në kohën e Yacis. E pyetën Ibn Abbasin, pse e bëri kët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Nuk e ka sunë uthem, nuk e ka i smur, pse e bëri kët? tha dëshiroj që të të aletson u metit e ti. Dhe nga kja, kanë marë shumitës e djetarve, lehësim se lejohet në rëthona specifike të posaqme, njëri u të bashkan drejken me i kindin, qëfë në kone drejkës apo qëfë në kone kindis, dhe të bashkan akshamin me jacin, qëfë në, në kone akshamit apo qëfë në kone jacis, por kjo në rase specifike. Kur me të vërtit, pa mundësot në mas të madhe, falja e namazë në kohën e vetë. E gëziston, kemi telefonat, vazhdoj me këtë... Po, urnone? Urnone? Më ke di, a kemi janë dënjë linë? Po. po, për kam një problem se unë po. e vull për njës mundit vazhdojshme, qik liditor, edhe po marrat dhe së shkod, po për më për mënësot për shkak se ujtë për po nëllët, a më shumë të regunis gjithja? Do të ti son namaz dvi më fal shkolll? Po më thënë i qendin um, po tash masi shkurtohet dita edhe akshomën. A ti problem për zon namaz apo? Po për zon namaz. Në rregull, nisola më për gjithashmë len Allah të zgjoj. As-salamu alaykum. Aleikum salam, duke falënderoj. Andaj ishte pyetja për bashkimin e namazit. Tash, pasti sqarimi, ti më të qartë. Esenca është falë të kohën e vet, nuk bën të shtyhet këto që i thash. Ka leje me për të thonë tërzokosh. Andaj nga një një një një punë, nuk kam mund të si është në situatë atila, lejo nga një një me bashku, nga njëre. Por jo këtjet e vazhduhshme, të gjitha dit e punës me bashku, kjo është problematike, nuk bënë kështu. Duhet të bëzë gjithje, duhet të egzën një vend, në punë, ani është në, gosht, nësë, në qofës është në ngosht, shumë për shambull, për shtatër me vend e si të ki mundësi. Për shtatër me vend e si të ki mundësi.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 Duhet munduemi që të bëjmë zgjidhje. Nëse vendi është i papastër, e mani së gjahten që kanë çakogola, është 3000 me atë vend aty dhe falësh prish punë. A rëndësishmësh juani ku falmës më qeni papastër. Qëse gjaggja, nëse në të në këndën i papastërti nuk i ku mund të prish punë. E rëndë më që mbi të është, është diçka që është e pastër. E ti ti bënsej edhe dhe falësh në ato që është e pastër. Ne të munduemi të bëjmë zgjidhje të interesojmë, të insistojmë të, të fëndamaz në ko, e në që fëse gjithëmonë nuk mund bëjmëzidhen nga një herë në ndodhë që të jemi situata kritike dhe mund të iki këndia del tërësisht ku asaj të hynë akëshami, a të në këtu situatët të jashëzakansh me lejo të përdorat bashkimi. Allahu edhin, mas mire. Pyqëja të të tërë ishte do se ka problem me cikëll, dhe si duket kando një se kemi telefonat urnani Selam aleykum. Aleykum, selam artullah. E, ka një pykje, on jam bakuror para vetë dhviteve, e para dhvite, këmë letë me do motra, nuk e kuptova, më fanë që nuk dush me majtë në bjenin e si son masqipnis. Po, dhe më fanë të burit. Që ka nuk dutë me mandë? Jam bakuror para vetë dhviteve, e mashtu në jam. E më fanë nuk dush me majtë në bjenin, e burrit po duhet më të shkoj të pastë më herët sikur. Ah, jam në burrit po po po. Po, e nuk po, po. e kuptova këtë kusht që do më thon tham para lutjes. Po po po, është qartë, qartë. Inshallah merr po. përgjithën. Qartë. Selamuleikum. Uh, Aleikum selam, xherkat. Pyetja para kësaj ishte, do të thotë ka problem me cikël tash kon ose çrregullim menstrual apo ka probleme sekret të vazhdueshëm që do të thotë del dhe kjo padyshim prish abdesin. Groçi kanë çrregullime të kësaj natyre, do të thotë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 mund të marrë ta ta të, të mbash afrodë në shishe të vogël me ujë. Apo dhe në rast se ndalet uji, macit marrësh abdes. Qase tash është e mundshme një të, të të ketë një shishe të vogël me ujë, afërvet e bën zgjidhje. Por në çoftë të zë të paprgatitur dhe nuk mund të dalë nga shkolla jep penguar për shkak se është mbyllur, është procesi më i misor, dera rrezikohet dalja namazit nga kuaja ti, në katër i Kindia, atë rëtimi merr temun. Atë të kudo të qoftë ku që ka plor, prekë do dhe të thot, dhëu njëra, pastroj fytyrën dhe duart dhe merr fund. Ky është teyumimi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe falo me at teyum thash në momentet ekstremë ku nuk ke mundsi as të tarifit të ujit dhe rrezikohet koha e namazit, gazetë në katraz diëtor i kanë dhënë për parësi kohës para pastërtisme abdest. Prandaj mëno me pozide reveti gatë sot ke mundsi një shishë afër vete është e lehtë, nuk është problematika.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 A ne duhet të jemi gjithmonë në gjendje gatishmërie për namazin ton. Do të thotë ku kemë mufal, çu kemë mufal, abdes, këtë kemi paraprakisht të përgatitur para se të futemi në ndonjë vend, shkojmë diku ngase namazi, por ne vëshmë rëndësishme. A ne duhet të jemi në gjendje gatishmërie në masë të mundshme, sa ka mundësi. Jasht mundësive, elhamna ka përgatitje dha ato, shqiptzon dhe besimtarët dhe besimtarja bëjnë xidje me lehen Allah të manduar. Kemë një telefonat Selam aleykum, hozë. Aleykum, selam, arhutullah. Uh, Doshna dhe bo në për një për tjejtë bëjdoat se dy vjetë. Po? E dhe e ljusë se Allahin në shëmë shëru një vla. Po? Po, i kam e qëtje doktorat e, i kom pasë muslinën e hozët e, i kom pasët disa hozë, e vë gubëdan? Po? Por, ka njëherë është në regu, laj, ka njëherë, atë din natën rëjani së për të të të të. Po, po, po, si pas hoqës, hoqës nga fëmë ka që fëm, regullim diska të doktore. Po. Shkajtë doktore, disa terapijëm të jabon, apet e njëta procedur është. Po, po. Dhe dashtë më falendurë shumë, se jep një për i hoqës që komë respekt mas shumë, që të respektoj mas shumë. Allah është përbleh, Allah është përbleh, Allah është përbleh. Që kështë dhe është, salam më dhe. Ale. Aleikum, salam më dhe bërekatë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 në bëjmëri apo nga ditë që e ahup identifikimin me prejaren që e ka. Do, ta, ta ignoran prejaren e familisë të ti dhe të përdor një prejare tjetër për mburje për të afsheur tur për në familisë të ti e kështë mëra këtë e ka ndarju Muhammedis o salem. Edhepse në esins edhepse në esins edhe bërë të janë bëjmërit të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 vajzeris, mbihem në burit, apo të bashkash me zdujave, që tjetë një, dozë, i vajzeris dhe mbihem një burit, që është të mundshme që të përzidit kja të reta, do të të mbajsh mbihem një vajzeris dhe të burit, është një zidhja adekuate përstatshme, që nuk humbë mbihem një sekaluarës, por edhe identifikosh me familjen tënde që e ketë ashtë të gëburit. Por në qëse të kam betë ajo, se për dokumentazionë duhet të mbetët i burit, nuk është dhe qka që duhet shumë të këmgullim apo të insunë për të laguar. Êshtë qështë që, në qëfëse ka mundësi, pandu një komplikim dhe problem, të mbetet edhe i vajzris, por edhe i burit, këa është në shtamaj e për shtasmja që mund t'i ikim disa debatëve të zhvilluar anemes në djetarë për këtë qështje.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 duhet të shqecosh në këtë dretim Allahu edhe në mas mire. Kemi një telefonatë si duket? Salamu alaikum. Aleikum, salam, arhamu të Allah. Pa, alloj, alloj, shullet, desh ta me dhejt rrët punës të gësullit për banor të shpelës, kërë janë lutë, për shambull. Desh ta me dhejt rrët hasoj se në rrët se lutësht për një punë dy jesë, me një vejt për taktumet, këllën e kebo. Desh ta me dhejt se bo për, për t në këto, a më jetë, senatë, së bopët, edhe është e mundës në që pranurës të tja. Pa, pa, pa. Pyjtë e me venë, e qartë. E qartë. Selamu alikum, shëllohu shullit. Selamu alikum, shëllohu shullit. Pyjtë e radhës ishte thotë bëjt doa që dyjtë për një vlahë që është ismurë dhe pas taj përmendi vlahë u ndërruar që në telefonojë për përvojët e ti në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 dhe në momentin kërë nuk ndodhë ndikimi, si ne kemi kurzuar, më ndojmë se nuk ka dobi nga duaja, nuk është kështu, duaja ndikan, nuk ka mundësi në riu të lutet, të thira la në gjellë e wala, të kërkan nga la i manuar, e pasaj Allah o mështë të i përgjitë, është e pa mundur, Mirë po, po, e mund shme ashtë që mështë të përgjitë që shna dojmë, dhe presim, por përgjitëja vije, në anë t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 dhe befas, befas, janë shfaqë shenjë të rrugdalit dhe të shërimit dhe kemi pasë e soja kemi paharë në asos munje. Soja kemi paharë në asoj sprove. Në shumë dhe sot njerës, të cërët, kur prej nga një një sprov, dhe në Allah Gjellewara, që aje sprov, ti përkull për Allah Gjellewara. Sa so begati kanë tentut në përkullin për Allah të së kam pasë të kësas? Me sa so begati Allah të ka godit? Po si përkullin në rruku Dhe ka qenë mëaftur në një sprovë të përkundër ku me përkulsesë ka qenë har për ty. Ka se ke mujt më dal peksoj bota pa u përkulur e çetet kjo më e keqe se të toshe me mirë vitën shëndetën dobi. Prandaj mos të zgënihemi asnjëherë. Mos kemi kur mendim të keq për Allah xhallahu. Vetimi të bëjë në çdo sprovh që na vije. Vijme me caktimin Allah xhallahu. Dhe në çdo se i kthemi Allah xhallahu elutim i përkulemi, bëjmë sabër.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 A seqdeja, po e qartë, e qartë, so, e qartë, e qartë, e qartë. Salam alaikum. Aleikum, salam. Pyqëja rrështë e për të vësullin. Qa të vësullin, se vëllaj përdorin një shprej e do në shërjatike, që rëgjun në arabe, të vësull është që një njëri të kërkan nga Allah, o gjëlle o ala, realizimin e ndë një dëshjire, ose në një kërkesë, ose ndë një nevoje, par duke përdorër,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 Kuraznolli u konsentru me dal shtyje, shkëmbi shtyje, shtyje nuk largohet. Nga sa është ngjit fort për shkëmbin dhe dhe ka mbetën brranda. Kan provuar të gjitha metodat për ta larguar shkëmbin, nuk ka pas mundësi. Ate shfar kan thënë, kan thënë atë çdo kush për niveve, leti mase që i kanë shpenzuar me mundësitë fuqitë tyne. Tash janë dhëtor të Kallah, dhe kan thënë, let të afroa çdo kush për niveve te Kallah, me ndonjë vepër që shpreson se Allahu ja ka pranuar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 Besimin, si mjetë, pon të mira, si mjetë, eksumëral. Dhe për këtë e të la fletë në surën Ali Imran. Kemi një telefonatë, vazhdojmë pas telefonatës. Ordënani? Salaam aleikum. Aleykum, salam atullam. Eme janë mi motra beshtë me zvetë me sitje për nusën e vlautë. Të një zezje ka nusën e 15 mjë të këqitë. 4 muj, 5 muj dhe të mëjë që tashtë i kalin që katër vjetë, e gjështë mundërë është gjallë. Ta së për pesë, e në qëtë mëjë qëtë gjujë që të remunit. A është diçkapi, që to më gjive, ajo krisë për shenë ondër, të për e në qëtë mëjë, e për shenë ondërë, dhe për e qëtë mëjë. E qartë, inshallah tashmerë për një gje me lejën e allatë të gjallë. Ashtë, salam Allah o thëtë në suna al-Imran nga lutit e besimtarë Rabbana, inna na samiqna munadijen, ju nadi l-imani, en aminu bi Rabbikum, fa amanna Rabbana fa qëfir lëna dhunubana wa kefir anna sejjiatina wa të wafëna ma le brarë. O zhoti jonë, ne i ndëgjuham një thërës duke naftuar në besim, dhe ne i besuam ty. Onda jo zhoti jonë, përthu e se këta pëllim paritë, këti besimi o Allah, ne i falë më qatë tonë. Onda dhe kërët argumentë, me veprat mira të ka lau gjëlle uala dhe ndalohet aj tjetëri që njerëzit e kanë shpikur dhe shpifur në amër të fesë. Në që ufse e përdor një veprat mirë të vësull, a hupse opin dë një, pa të shimëse, më mirë që veprat më spreken, gjdo shqyëzimi veprat mirë në këtë dë një, ka mundësi, ka mundësi që ta zbe mundësin e shpërlim botë në të tjetër. Të dhe më mirë është më së përdorat Për këtë arsye do të thotë eh uh, Allahu xhalla xhelalu thotë Muhamedi sallallahu aleyhi dhe sellem e kumblut Allahu xhalla uala për tre gjëra, dy mika dhan, një nuk ma ka dhën. Dhe dietat thon se atë që nuk jua ka dhën Allahu këtë botë, ja ka rrutur ja për atë botë ku do të duhet më shumë ajo lutje. Që nuk kupton se po tashuzon te këtu, këtu ndoshta atje nuk do ta kështe As Muhamedi sallallahu aleyhi dhe sellem. Alla dua tham që Gania njeriu po kurrëshn situata kritike, nganj kur kanë oj po përdare. Por mundohet që pastaj pas atij përdorimi ta fuqizosh dhe dhe dhe forcosh këtë vepër me veprimet tjera që fuqizën këtë para më tepër, duke investuar pastaj në atë që ke harxuar. Pa njëri ko grumbullon para për, për mend drejt spinë. Apo dhe i duhet së pia. Dhe në moment i vjen ndonjë në një krizë, në një nevoj me harxun nga ajo. Ja. I harxhan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 Salamu alaikum haq. Aleykum, salamu alaikum. Kom një piti i pësvi. Falë Allah. Ikom shtëtë vajtë e Allah me ka uzu të të të natë njësjam. Hamdulillah, hamdulillah. Edhe gjithë jem lutë Allah me uzu. Hamdulillah. Ta shë ma shë do të bo. Inshallah merë për gjithë. Kërë për me uzu e. Inshallah, inshallah merë për gjithë të shme djenë Allah të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të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 Maz seçjësë gruas dhe seçjësë burrët. Kemë një telefonat. Se... Si uh, do uh, më duket se Aleikum selam tullah. Ja po shëndet situaja nga mishkinë. Po. Situaja nga mishkinë. Ëh, desha një fletje hoy. Ëh, desha një fletje hoy. Po. Po, jamë në smarç, çfarë do të më thoni kë ka? Po aja ja jonë me falëti Diona apo me ardon? Është qartë, është qartë. Se vajza ka isma. E qartë, e qartë. E është qartë, është qartë. Ne kemi asnjë anjë shtën. Përshëndetje, selam alejkum. Alejkum selam Tullah. Përshëndetje, selam alejkum. Ë, e çarsuam dot kët për dallimin. Po, një motor na u lemrua për një problem që ka nusja sajë sajë e vllaut saj se e kuptova. Ë, nuk ka garanci dot thotë afërsia po mirësi sht pyetja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 larb beshtnitëve e mashtrimeve të tjera të përvon një rrugë nëse ka reagime atërmelena xhallahu xhela ora shërohet me Kur'an nëse nuk është për Kur'an atëre mund të bën trajtime tëra meksura por duhet të kërkon ilaçi nga sallahu xhallahu xhela ora nuk ka zbric smundje e që nuk ka zbrit ilaç anë duhet të kërkojm ilaçin por gjithmonë përmes rrugëve të lejuara dhe në ninjen e asaj që Allahu xhallahu xhela ora e ka lejuar dash të kënaqen me të e kemi telefonat e fundit personte udhëna ande urna fane e jam journey po? po? se, po? po? se i kam 10 jam 10 diaç po e nitis bor bo vië e s'duke pi kafe apo un kafe inshallah po po u mundon fajna iku si prekash kush an inshala tashme per gjeni inshallah tashme per gjeni Ta është të mërë përgjigjë. Kërë ishtë të telefonat e fundit për sonde, por në kam vejt disa tira, përgjigje pa përgjigje do të të pa u përgjigjur. <coughs> ishtë të një telefonat, do të të të se Allahu Gjalloleja ka falur shtatë vojza dhe i ka edukuar në islam, kjo është pa dyshim një vler e madhe dhe është një, një investimi madhe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 do të të e ka trefishuar, ma nejë për trefishe gjysë, se nëse për dy është një perde, apo për gjashtë janë tri perde dhe ka metë një. Trefishe gjysë, do të të e ka fortifikuar hapsiren mes ti dhe mes zjarët e gjenimet, me edukim të mirë të vajzëve të ti në islam. Ta shë farë të bënë? Vërshë tonë të bënë lutje, që allau të i ruanë, të i fërcanë, apo dhe që ato të kjenë jetë të lumëtur me bashartë edhe me thmitë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 për në qofë se kanonën gjallë, a i babgjysh për nënë ti gjithmon betit a i fmi i vogël, që nënës i kujtojt si është rritur në preherën e saja, si është ushqyre, si ka vrapuar, kjo është aj për të gjithmonë. A po vajza e kështë më rratë. Ndaj, lutja e prindit është shumë rëndësishme dhe shumë efikase në këtë drejtim. Por jo e të një aftëve dhe me lutja, për në qofë se shetë te ato edhe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 që është problem edhe juve dhe të gjitha da që investojnë dhe përpjeken dhe mundohen për edukimin e, e thmive të tyre. Pyte e radhështë ishte e fjale Esmer, Esmer gjion në rabë, është gjion në rabë njëriu që Esmer i thënë i zeshkët, ndaj është cinerim edhe i bukuris, dikur që duket i bukuris që i thënë Esmer, dhe asë nukë shumë i zi e asë nukë shumë i bardhë, mesetarë dhe të të të një një njërë që,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 nuk është përngullur. U rëthuan nga korejshtë e mekës që i kërkanin për t'i vrarë. Dhe ishën aqë afer shpëllës sa që tha Ebu Bekri pas taj, kur transmiton e këtë rast, tha vëllahi aqë afer i kishëm sa që në qovë se ndëku shpëtyre, shikon të vetëm këmë të ti, këpucat e ti me i pashiku, do të në shihte. Aqë afer kanë qenë dhe Abu Bakri filli të shqetësua, o po vëdë në këtë Afrika po lë të fare. Por shqetësojë që kë i dërguar. Drita e udhëzimit, burimi i shpëtimit nga ana e Allahu xhalla u ala, po ç'ishte mundsi të bën të nduar armiqjet e tij. Dhe çfarë tha Muhamedi salla allahu alaihi ve sellem? Me çka shqetësojnë këtë citat? Në çka sigurojnë këtë citat tha? La tahzan, mos gabet pikllosh, mos gabet mërzitesh, mos gabet shqetësohesh inë Allahe me ana, ga se Allahu është me neve, andaj aj që është me Allahun, edhe Allah është me te, e kërë Allah është me diken, a njëri nuk setësot më, nuk mërzitët më, nuk frikësot më, ga se është plët siguri, është plët lumëtëri, është plët gëzim, ga se është në afërsinë Allah gjelevala. Andaj, së arë të në gjemë emë në Allahut, apo, e shojmë të shkruar dikun, çë po e shoh tash emrin e ti, si kanë punën me të. Si janë mund obligimet e ti. Si qëndroni në raport me të. Nesër a mund dal faqe bavard për atë? Si qëndron fleturia i me punëve të jetës time, që nesër do t'ia dorëzoi Allahu xhalleu walah te lexon çdo njerëj veprat e tij dhe gjyko të gjykohet te Allahu xhalleu walah. Kto mirëziqje kemi, gjithë e kemi nga ky Allah që boshkut emri ti. Andaj të na shtuohet falëndrimi ndaj tij.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 Ma di Allahu thotu fi anfusikum afela tubsirun. Ma di kemi derdhur argumente të shumta fakte të ndryshme që na thirrin neve të adhurojmë Allahu xhelleu vela ti përulim ja ti, të, të nëshëruam ja ti. Fi anfusikum azen vetën e juaj afela tubsirun. Ase tu e pa, a din që sa asht u shkruan dorën tonë te Allah, hiç parn kafe, asje tu e pa, ç'u ne mirë se shruan. Në kanë vetë shpun çut Allah.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 Emi të përurin dhe Allahu të barë e këtore e kështë më radhë, e kështë më radhë, nga ato që duhet t'i kujtoj me rastin tash e ndëgjimi të fjales dhe emrit Allah, apo t'lecëzuar të emrit Allah. Allahu në madhë, e lështë që t'na i falë me katët tona, Allahu në madhë, e lështë që t'na uzzan, e lësë Allahu në madhë, e lësë Allahu në madhënuar që t'na i përmisej raportet me Allahu në fëllimisht, dhe lësë Allahu në mad Lësë Allah në manuar që në ruan nga gjdo keqëbërës, nga gjdo qëllimë këqi. Lësë Allah në gjellewala që të namjaftën me atë që ajdan. Nga shërri, gjdo magistari, gjdo faltori, gjdo keqëbërësi, gjdo armiko, gjdo ziliqari, gjdo kurthari. Allahu në ruajt me ndihme dhe mbrojnë ti nga shërët e tyna. Allahu bëf që të jemi gjithë mund rahat, shëndash e mirë. Dhe të jemi nga ta që ndjekin rrugën e Allah Allahu gjellewala dhe pasojnë dhe ndjekin mësimet e